За які ж гріхи ми накарано? Чи ж я гірша від цієї зорученої черниці, від цієї відлюдькуватої вітьми, яка не зазнала болю пологів, не янчила дітей, не мліла над ними, коли вони горіли в лихоманці, не обпирала дітей і чоловіка, а тільки повезла свої картини. Господи, зглянься наді мною, коли ти десь є. І ударка пронизливо, жалібно заголосила, ніколи не підсліпувати вовкулака печальна. Підвив її і клацав зубами на величезний місяць. Отарчене горе то теж правда про мене. В її очах саме такою я і є. Тож мусиш намалювати і свою провину перед нею. Мусиш мусиш, коли хочеш правди. Олівець шпар став по зубкому папері. Рука її була твердою і впевненою, наче її продовжував не тонкий огризок олівця, а розгорячені в січі шабля, коли вже немає іншого виходу, тільки сікти нею на всі боки. І враз вістря олівця хруснуло і зламалась. Катерина пожбурила його в куток, рвучко випросталась. — Дочко, Катерино, там хтось плаче, у нас під хатою, вийде, ну. Кволим голосом прошелесіли мама і закашлялись. То біда моя голосить маму. А що я їй винесу? Картину? Так я ж її ще не намалювала. То хіба винесу себе? — отказала Катерина, одіпхнула ногою басагрюка, намацала холодну засувку дверей і вийшла на поріг. Петро знічено погладжував по лиці Одарку, затуляв їй рукою губи, коли та стримувала плач, щоб випаликай ще якийсь прокльон. Наровив отиснути от дружину до перелазу і та заходила ще надривнішим і верескливішим плачем. Ораз вона побачила Катерину на порозі. Сумну й винувату сусідку в зимовій густині й кухається серед літа, при холодному світлі місяця, бліду, наче по той бічну вже свою суперницю. В оцю мить серед ночі, коли труби вниконі вовкулака, зблимувала під місяцем рясна роса. Одарка гострими зубами прикусила свою пошерхову цупку губу, застогнала і, ледве стримуючись, щоб не вигукнути в голос, подумала. До кого ж я ревнув свого Петра? До кого? Совість в мене і на розвід не лишилось. Вона ж сердега і так Богом покарана. Може, її тільки й тримає на світі оте, що мій Петруню її любить. Яка ж я безсовісна, прости мене, Господи. Петро відчув, як Одарка враз обм'якла в його руках, Розслаблено осунулась і зітхнула. Він обтолив її рота. Не хочеш йому, Катерину, щось там ваше простити, то прости мені хоч. Тож бо зробіть іще з мене святу гріховідпускальницю, і мені можна буде помирати. Ще цього звання мені, дорожко не вистачало. З й печально мовила Катерина і оперилась на одвіру, щоб устояти на болящих ногах. Никонів Псисько ще раз огризнувся до місяця, поталенькав ланцюгом, попив води із автопоїлки. Робець війшов в історії Богданівки ще й тим, що першим обладнав приватний водогін, який працював на енергії вовкулаки. Через складну трансмісію, коли розлючений пес ганяв по дворищі і сіпав ланцюг, його злість передавалась до помпи, яка й качала воду з криниці у великий чан на горищі хліва. Заліз у будку, покублив, споколошкав уїдливу благу в своєму хвості і заснув тривожним, вовчо-собачим сном. — То я вас із Петровим лишу. Поговоріть собі про своє. А я піду спати, бо завтра мені до молотарки. Поговоріть, не буду вам заважати. Одарка розняла Петрові руки, які досі стискали її твердим обручем. Розтерла прикушену губу, поправила комір сорочки на Петрові, і рушила до перелазу. Про що ж ми з ним будемо говорити, Одарко? Нам би годилось помовчати та розійтися. А це можна зробити і при тобі. Катерина намацала босою ногою про холодну підкипчину на порозі, і їй стало одразу спокійніше. Це ти, ти, господине, з'явизав світ і мені, Катерині. Відмовила б вона тобі ото перший раз? Перечекав би. А ти, як на зламану голову, мене дошлюбив, то й вона запеклась. Отакого ображено гризнув з Петро. Вона ж сказала, що зарушена з якимсь Тарасом. А Богданівці тільки один Тарас, Шаповалів, я до нього. Поставив йому бути гоковитої, так і так, і від Катерини. Ти собі іншу знайдеш. Він упився і каже. Було у нас із нею на сінокосі, в копиці. Але коли так просиш, то візьми її собі. Бо я все одно в Донбас поїду женитись і гроші заробляти. Обидно мені було, бо ми ж з нею дітьми голенькі купались, але такий простив. Дав Тарасові, що грошей на дорогу, і відвіз його кіньми в яготин, посадив на поїзд і до неї.